Оповідь священника. Чоловік, який намарно кликав Бога. Інколи грань між ортодоксальним ревнителем і апостатом аж надто тонка, проказав отець Ліна Рогой. Цими словами розпочалася історія священника. Уже згодом, надиктовуючи його оповідь у комлох, консул пригадував її як щось цільне – справжній моноліт, позбавлений стиків і швів, от якого відмінусували паузи, хрипкий голос і крихти багатослів'я. Споконвішні вади людського мовлення. Своє перше іншосвітне завдання Лінар Гойт, тоді ще юний священник, який народився, виріс і ось тільки не був висвячений у сан на планеті католиків Пацемі, отримав разом із наказом супроводжувати шановного ієзуїта отця Поля Дюре до однієї тихої колонії – на Гіпіріон. У милостиві часи отець Пол Дюре безперечно став би єпископом і, можливо, навіть папою. Високий худий аскети з білим чубом, що відкриває шляхетне чоло, та гострим поглядом очей, сповненим переживаннями та нездатним приховати весь їхній біль, Поль Дюре був послідовником святого Тияра, а ще археологом, етнологом і непересічним єзуїтським богословом. Попри занепад католицької церкви і її звиродніння до майже забутого культу, який терпіли винятково через його химерну старомодність та ізольованість від решти життя в гегемонії, єзуїтська логіка свого сприту не втратила. Так само не послабнули переконання отця дюре й в тому, що Свята Католицька Апостольська Церква остання й найкраща надія людства на безсмертне життя. Хлопчиком Лінар Годь вважав отця дюре за ледве небогоподібною постаттю, коли край мука бачив його під час рідкісних візитів єзуїта на просемінарії, або вже коли сам доріс до статусу абітурієнта семінаріста і відвідував, щоправда, ще рідше, новий Ватикан. Гой тільки почав учитися у коледжі, як дюре вирушив у надважливу, профінансовану церквою археологічну експедицію на сусідню планету Армагаст. А за кілька тижнів після висвячення, після повернення єзуїта, тема тих розкопок утрапила в опалу. Лише найвище керівництво Нового Ватикану знало напевне, що ж власне там відбулося. Іншим лишалися балачки про відлучення відлона церкви і навіть імовірні слухання Святого відділу розслідувань, інквізиції, яка бездіяльно існувала, От уже чотири століття після Шарварку щінився зі смертю Землі. Натомість отець Дюре подав заявку на призначення на Гіперіон. Планету найкраще відомо завдяки хемородному культу Ктеря, який там і зародився. А Ліна Рагойта відправили його супроводжувати. Можна було тільки уявити, наскільки невдячним здавалася йому ця робота. Подорож у ролі, що вибрала в себе найгірші сторони учнівства, почету і шпигунства, без найменших шансів познайомитися з Новим світом. Адже, згідно з наказом, Гойт мав провести оця дюре до гіпіріонівського космопорту і одразу повернутися на той самий спінзуреліт для зворотньої подорожі у всемережжя. Фактично, пропозиція, яку адміністрація єпископа зробила Лінорові Гойту, означала згаяти 12 місяців у криогенній фузі, пару тижнів польоту планетарною системою в обидва напрямки і добрячий час у борг, із яким він повернеться назад до пацима, на вісім років відстаючи від колишніх одногрупників у боротьбі за місіонерські призначення на шляху по щаблинах Ватиканської кар'єри. Талін Аргойт одержав добрий вишкіл у всьому, що стосувалося покори й дисципліни, а тому погодився на цю пропозицію без жодних питань. Їхній транспорт, ветхий спінзореліт Надія Олег, виявився подзьобаним віспинами коритом, що не мало навіть слідів штучної гравітації, коли вимикався основний рушій, жодних ілюмінаторів у пасажирських відсіках і жодних розваг на борту, якщо не брати до уваги з тим симуляцій із загального каналу передачі даних, що під'єднувався безпосередньо до спальних місць, аби люди не вилазили зі своїх гамаків і ліжниць. Прокидаючись із фуги, пасажири, переважно заробітчани іншосвітяни і туристи економ класу, розбавлені кількома релігійними містиками та майбутніми самогубцями в тиря, так і спали в цих гамаках і ліжницях, харчувалися вторпродуктом у бізликих кают-компаніях, змагаючись із нудотою та слабкістю космічної хвороби, або ж просто нудьгою впродовж 12-денної глісади із точки спінвиходу і перельоту до гіперіона за умов повної невагомості. У ці дні вимушеної близькості Ліна Ругойту не вдалося дізнатися від отця Дюре майже нічого нового і взагалі нічого про події на Армагасті, що призвели до заслання немолодого священника. Юний його супутник налаштував свій імплант Комулог таким чином, щоби той знайшов якомога більше відомостей по Гіперіону, і вже за три дні до посадки отець Гойт практично вважав себе експертом по цій планеті. В архівах зберігалися дані про католиків на Гіперіоні, але жодної інформації про тамтешню епархію. Заявив одного вечора Гойт, коли вони бесідували підвішені в своїх гамаках у невагомості, поки решта супутників гайнувала час в еротичних з то, певно, ви займетеся якоюсь місіонерською роботою. Аж ніяк, відказав отець Дюре. Добрі люди з Гіперіона навіть не намагалися нав'язати мені хоч якісь свої релігійні переконання, тож не бачу сенсу ображати їхні почуття і займатися поміж них прозелітизмом. Поправді, я сподіваюся потрапити на південний материк, Аквілу, і відправитися з Порт-Романса вглиб цього континенту. От тільки не в ролі місіонера. Хочу створити етнологічну дослідну станцію поблизу розколени. «Дослідну станцію?» – здивовано повторив за ним отець Гойт. Він заплющив очі, щоб підлаштувати імплант, а поглянувши знову на Дюре, проказав. Але жоче, цей район розкрилля безлюдний, і більшу частину руку він абсолютно недоступний через вогнелісця. Дюре всміхнувся і кивнув. Його антикварний імплант усю подорож так і пролежав на розпакований у багажі, бо імплантами він не користувався. Не такий уже й недоступний, тихо промовив він, і не геть безлюдний. Там живуть бікура». «Бікура?» – отець Гойт знову заплющив очі. «Але ж це легенда», – нарешті проказав він. Хм, не погодився дюре, – «пошукайте перехресні посилання на мамета Спелдінга». І отець Гойт знову заплющив очі. Згідно з генеральним показчиком, мамет Спелдінг був маловідомим дослідником із Шеклтонівського інституту на Малому Ренесансі, майже півтора стандартного століття тому. Автором коротенької реляції, що нині зберігається в інституті, у якій розповідав про те, як із тільки заснованого порт Романса він пробирався по болотах, що згодом перетворилися на фібропластові плантації глиб континенту. Другою йому довелося минути напрочуд тихе вогнелісся, а забравшись повище на плато розкрилля, він дістався розколений і зустрівся з крихітним людським племенем, котре, напевно, і було тими самими легендарними Бікура. У своїх куцих записах Спелдінг висловлював припущення, що це нащадки колоністів зі зниклого корабля-ембріоносця, який зник три століття тому. Він задокументував явні ознаки класичного випадку культурної деградації, при спільнотам у край ізольованим, що страждають від наслідків кровозмішання та нададаптації. Спелдінг висловів не добирав. Не минуло й два дні, а мені вже очевидно, що бікура надто тупі, апатичні і бездумні, щоб гаяти час на їх вивчення. Згодом з'ясувалося, що вогнелісся навколо мало-помало почало оживати, тож спелдінг і справді не став гаяти час на спостереження за своїм відкриттям, а натомість поквапився до узбережжя, втративши в тихому лісі під час утечі, що зайняла аж три місяці, чотирьох тубільних носіїв, усе спорядження, записи та ліву руку. «Боже мій!» – проказав зі свого гамака отець Гойд. Чому, чому ні?» – м'яко спитав дюре. «Ми не знаємо про них майже нічого. Та ми ж майже нічого не знаємо, чи не про весь гіперіон, розпалюючись, пояснив молодий священик. От що б ви, наприклад, сказали про легендарного ктеря і гробниці часу на півночі еквуса за хребтом вуздечки? Вони ж знамениті. Тож бо й воно. Скажи мені, лінере, скільки наукових статей написано про гробниці і ту істоту – Сотні тисячі. Літній священик урешті-решт набив люльку тютюном і прикурив її, що вже само по собі, помітив Гойт було неабияким подвигом за умов невагомості. Крім того, навіть якщо той ктир і реальний, він зовсім не людина. Я ж бо не байдужий тільки до людей. Правда, погодився Гойт, ніж у своєму інтелектуальному арсеналі в пошуках гідного аргументу. Проте нічого особливо загадкового в бікура немає. Ну, віднайдете ви пару десятків тубільців, що живуть у регіоні настільки хмарному, туманному і... малозначному, що їх не помітили навіть Геосупутники Гіперіона. Навіщо зупиняти свій вибір на них, коли на цій планеті є справді велика загадка, наприклад, лабіринт? Обличя Гойта аж світилося. Ви знали, що Гіперіон один з дев'яти лабіринтових світів, отче? Звісно, відказав Дюре, на яким росла неабияких обрисів димна півсфера, аж поки її не почали розтягати повітряні потоки на тонке павусся і струминки. Але ж в лабіринті в лінаре. Теж повно своїх дослідників і шанувальників по всій мережі. І скільки часу ці твої тунелі дев'яти, дев'яти ж, планет існують? Півмільйона стандартних років? Навіть я би сказав, мабуть, радше три чверті мільйона. Ця таємниця ще може почекати. А от чи можуть почекати бікура? Скільки ще часу ми не перед тим, як їхню культуру поглине сучасний світ колонії, або ж просто зітруть банальні обставини? Може, їх уже не існує, здвигнув плечі Могойт. Спелдінг їх бачив давним-давно, і жодних інших повідомлень про них звідтоді не надходило. Якщо це племя і справді зникло, то ми змарнуємо весь свій час у борг, а тяжкі злигодні і біль, які вам доведеться пережити дорогою туди, виявляться даремним трудом. Тож бо й воно, тихо пахнув люлькою отець Поль Дюре у відповідь. Так минула їхня остання година разом у спусковому катері, коли отець Гойт зміг отримати елементарне уявлення, про що думав його супутник. Кілька годин лімб гіперіона палахкотів над ними білими, зеленими та ляпіс вогнями, аж раптом старий апарат розітнув верхні шари атмосфери, полум'я на коротку мить заповнило собою вікно, після чого вони вже тихо собі летіли на 60-кілометровій висоті понад темними скупченнями хмар та осяяними світлом зірок морями. А на зустрічі міся термінатор планети і разом із ним місцевий схід Сонця, схожий на спектральний вал світла. Дивовижно. Прошепотів Поль Дюре більше до себе, ніж до свого юного супутника. Дивовижно. У такі моменти мене не полишає відчуття, ледве помітне таке відчуття, якою ж пожертвою було сходження сина Господнього на землю, де він став сином людським. Гойтові схотілося поговорити, однак отець Дюре і далі не відводив очей від вікна, заглибившись у власні думки. За десять хвилин вони вже сідали в міжзоряному космопорті Кітса старого священника засмоктало у вир митних пригод і багажних ритуалів, а ще хвилин за 20 неабияк розчарований Лінар Гойт уже піднімався у космос, знову повертаючись на надію Олег. За п'ять тижнів особистого часу я повернуся на пацем, Продовжував далі отець Гойт. Я змарнував вісім років, але з невідомих мені причин відчуття втрати було значно сильнішим від банальної цифри. Одразу після прибуття я одержав вісточку від єпископа про те, що за весь цей час від поля Дюре, який станом на той момент пробув на Гіперіоні вже чотири роки, вони не почули жодного слова. Новий Ватикан розстрінькав ціле багатство на запити по лінії «Світло плюс» та ні колоніальній владі, ні консульству у Кіці не вдалося відшукати зниклого священника. Гойт замовк, аби відсрубнути води, і консул проказав. «Не я пам'ятаю ті пошуки». Із самим Дюре, я звісно, не знайомий, але ми доклали всіх зусиль, щоб знайти його. Тео, мій асистент, витратив багато сил, намагаючись розв'язати загадку зниклого клірика, та нічим, крім пари суперечливих повідомлень із Порт Романса, де я нібито бачили священника, ми не накопали. Крім того, вони стосувалися подій кількарічної давнини, перших кількох тижнів після прибуття на планету там в околиці сотні плантацій, позбавлених навіть радіозв'язку та комунікації, головним чином через підпільне вирощування заборонених наркотиків, а не тільки фібропласту. Мабуть, ми просто так і не змогли поговорити з персоналом потрібної плантації. Хай там як, а коли я летів із гіперіона, справа отца Дюре залишалася відкритою. Лінар гойд кивнув. Я приземлився у кітці через місяць після того, як ваше місце в консульстві посів наступник. Коли я зголосився летіти назад, Єписко був приголомшений. Його святість приймав мене особисто. На Гіперіоні я пробув менше семи місцевих місяців, і коли вертався в мережу, то вже знав долю отця дюре. Гойд постукав пальцями по двох зношених шкіряних записниках, що лежали на столі. «І якщо мені вже судилося закінчити цю історію, – хрипким голосом проказав Гойд, не я мушу зачитати звідси кілька фрагментів». дерево Ігдрасіль розвернувся і його стовбур затолив собою сонце. Трапезна платформа під листяним шаром ніби пірнула в ніч, та замість кількох тисяч зірок, що всівають небо, коли ви дивитеся на нього з поверхні планети, буквально мільйони сон спалахнули над столом, з боку від нього та попід ним. Тепер гіперіон був чітко окресленою кулею, яка летіла їм назустріч, немов смертоносна ракета. "Читаю уже!» – скомандував Мартін Селен. І щоденників оця поля дюре. День перший. Отже, так починається моє заслання. Я трохи гублюся, бо не знаю, звідки починати лік записам свого щоденника. За чернечним календарем Пацима зараз 17-й день хоми місяця літа Господа Бога нашого 2732 -го. Згідно ж зі стандартом ери сьогодні 12 жовтня 589 року. За ліком Гіпіріона, коли вже вірити зморшковатому кордоплю діловоду у старому готелі, де я поселився, на дворі стоїть 23-я лік'я 426 року після провальної посадки. Чи ж то стоїть ще 28-го року правління сумного короля Білі, який не всидів на монаршому престолі навіть сотні тих літ. До дідька. Зватиму його днем першим свого заслання. Який був виснажливим. Так дивно втомлюватися після кількомісячного сну, але каже, що це нормальна реакція після пробудження сфуги. Всі мої клітини наче відчувають бездіяльну слабкість останніх кількох декад подорожі, хоч би я і лишався непритомним увесь цей період. Здається, молодшим я зморювався не так сильно під час мандрівок. Прикро, що так і не роззнайомився з юним Гойтом до пуття. Він мені здавався пристойним парубком. Катехізи знає, очі горять. Хіба ж це помилка нашої молоді, що церква доживає останні дні? Просто цій наївній юні не зупинити сповзання нашої церкви у забуття, яке їй схоже і справді суджене. Що ж, мій внесокій також не зарадив. Коли ми неслися на поверхню планети в спусковому катері, я бачив неперевершену красу мого нового світу. Навіть зміг розрізнити два з трьох материків – Еквус та Аквілу. Урси третього видно не було. Посадка в кітці, потім кілька годин митного контролю та поїздки до міста наземним транспортом. У голові змішалися картинки в мінливому блакитному серпанку, гірський хребет на півночі, його від ноги, порослі оранжевими та жовтими лісами, бліде, нібо із зеленувато синю підкладкою, і дрібне сонце дарма що сліпить очі сильніше від того, що висить над пасимом. Здаля всі барви здаються яскравішими, а при наближенні розпливаються й блякнуть ніби на палітрі якогось поентиліста. Так розхвалена іншими туристами велика статуя сумного короля Біллі насправді розчаровує. З автостради її обриси видавалися грубими та неотесаними. Такий собі ескіз, викарбуваний на швидкоруч із чорного камня. Дуже далекими від величної скульптури, яку я очікував побачити. Король, можна сказати, нависає над спорохнявим містом із півмільйонним населенням. Гадаю, невротичний Саме поет оцінив би таку картину. Сама столиця, ніби розділена на лабіринт, із кишил та генделиків, що розростається по околиці та зветься Джектауном. І власне Кіц, так зване старе місто, яке насправді налічує всього лише чотири століття, відполіровані кам'яниці його випромінюють саму стерильність. Незабаром я його огляну. Я запланував пробути в Кіці місяць, але мені вже не терпиться рушити далі. Ех, мансіньора Едуард, бачили б ви мене зараз. Караюсь, але не каюсь. Самотніший, ніж будь-коли раніше, та напрочуд вдоволений новим засланням. І якщо розправою за мою колишню непомірність істинного ревнителя має бути моя неволя у сьомому колі самоти і пустині, то Гіппі і справді ідеальний вибір. Я міг би забути про місію, в яку відправив сам себе слід за очі до Бікура, не знаючи, чи вони реальні, сьогодні я в цьому сумніваюся і коротати решту свого віку в провінційній столиці цієї забутої богом загумінкової планети. Навіть так заслання легшим би не стало. Ех, Едуарде, були ми хлопчиками-однокашниками, хоч мені не дав ні твого розуму ні твоєї ортодоксальності. Тепер обоє старики. От тільки ти на чотири літа мудріший, а я й досі шкода на двох ногах та нерозкаяний дітлах, котрим ти мене це пам'ятав. Я молю Бога, щоб послав тобі здоров'я, аби ти міг молитися за мене. Утомися. Спатиму. Завтра екскурсія до Кіццу. Добрячі обіди, пошуки транспорту до Аквіли і далі на південь. День п'ятий. У Кіцці є собор. Точніше був. От уже мінімум два століття, як він стоїть покинутий. Суцільна руїна. Трансепт гуляє просто зелено-синього неба. Одна із західних веж недобудована. Від іншої лишився каркас обваленого каміння та проіржавілої арматури. Я натрапив на нього випадково заблукавши у вулочках понад набережною гулаю в досить безлюдній частині столиці, де старе місто потроху розсипається і перетворюється на джектаун, густо оторочений складськими приміщеннями, за якими годі навіть край оком роздивитися румовище, яке лишилося від церковних башт, аж поки ви не вивертаєте у вузький завулок. І от він здіймається шкарлупа від храму. Його будинок капітулу заледве не сповз у річку, а фасад пощерблений останками жалобної апокаліптичної ліпнини і статуй експансіоністської доби по гіджі. Я побрів між плети та будівельних блоків на підлозі у центральний неф. У епископському управлінні в Пацемі нічого не могли розказати про історію католицької церкви на Гіпіріоні, і тим паче змовчали про його собор. Це майже неймовірно, що убога колонія з кораблями-ембріоностями 400 років тому могла забезпечити існування досить великої парафії для утворення єпіскопської кафедри. Я вже мовчу про спорудження собору. Та все ж осін переді мною. Я пронизував собою тіні різниці. Курява і спорохняві литинь висіли в повітрі немов би ладан, окреслюючи два стовпи сонячного проміння, що падало на підлогу крізь вузькі вікна високо наді мною. Я вийшов на широку смугу світла і підійшов до вівтаря, позбавленого всіх оздоб, якщо такими не вважати будівельне сміття й тріщини, утворені від падіння цеглин. Великий хреще, що колись висів на східній стіні за олтарем, також зірвався і тепер лежав у керамічному череп'ї на купі каміння. Керований підсвідомим, я став за вівтар, здійняв руки і заходився вершити таїнство святого причастя. Не шукайте в цьому якоїсь пародійності, мелодраматичності, символізму чи прихованого наміру. То була просто доведена до автоматизму дія. Реакція священника котрий щодня правив службу впродовж понад 46 років свого життя, і перед котрим тепер зазуріла перспектива ніколи більше не бути причетним до євхаристійного обряду, який несе розраду. З превеликим здивуванням я виявив, що в мене була паства. У четвертому ряду на ослінчику для молитов схилила коліна стара жінка. Її чорна сукня і шалик ідеально зливалися з тамтешньою сутінню, так що роздивитися я міг тільки овал її зморшкуватого стародавнього обличчя що ніби безтілесне плавало у темряві. Приголомшений я замовк посеред літанії. Хоч вона й дивилася на мене, та що в її очах, навіть із такої відстані, в одну мить переконали мене в тому, що жінка сліпа. Якусь мить я не міг промовити навіть словечка, і інімував, мружачись у курних променях світла, що заливало віфтар, та намагаючись осягнути розумом цей примарний образ, прожого вигадуючи пояснення власної присутності й вчинків. Коли до мене вернувся голос, і я узвався до неї, і словами відлунили від стін величезної зали, я збагнув, що вона вже рушила. Її ноги човгали по кам'яній підлозі. Десь щось заскриготіло, і короткий спалах світла осяяв її профіль праворуч від алтаря. Я прикрив очі рукою, щоби не сліпило сонце, і почав продиратися через уламки каміння, де коли стояла горошка, що віддаляла вівтарну частину храму. Я ще раз гукнув її, запевняючи, що мене не треба боятися, попри те, що в самого холодок по шкірі пройшов. Я не барився, та поки добіг до закутка нефу, жінки вже ніде видно не було. Крихітні двері вели до напівзруйнованого будиночка капітулу та на берег ріки. Я її впустив. Повернувшись назад у морок, я був би радий повважати її всього лишень грою власної фантазії, сном наяву, спричиненим багатьма місяцями штучного криогенного сну якби не одненький відчутний доказ її присутності. Про холодній темряві, під подихом невидимого протягу і вітерцю, мерехтів червоний вогник самотньої свічечки. Мене втомило це місто. Його язичницька претензійність і облудна історія. Гіперіон – це світ поетів без натяку на поезію, а кіс – мішанка кричущого фальш-класицизму та бездумної базарної енергії. В ньому є три зібрань, для дзен-гностиків і чотири мечеті високого ісламу. Дарма що народ по-справжньому вчащає поблагословення до незлічених генделиків та бурдеїв, велетенського ринку, що торгує фібропластовим крамом із півдня, і храмів культу Ктиря, де загублені душі ховають свою суїцидну безнадію за щитом пустотзвоного містицизму, який не дарує об'явлення. до дідька. Узавтра завтра я вирушаю на південь. У цьому абсурдному світі можна знайти і екран ульоти, і деякий інший повітряний транспорт але простий люд змушений подорожувати між проклятими островами-континентами лише кораблями, а це, кажуть, вічність. або ж гігантським пасажирським дирижаблем, який вилітає з кітса раз на тиждень. Завтра мені в путь. Дирижаблем. День десятий. Тварини. Команда першопроходців на цій планеті Певно, була з ними показилася. Кінь ведмедиця орел. Три доби ми повзли вздовж східного узбережжя Евкуса під місцевими шхерами, які називаються гривою. В останній день ми перетнули невелику частину акваторії Серединного моря і потрапили на чималенький острів під назвою Рив Кішки. Сьогодні тут у Феліксі, головному його місті, скидають вантаж і сходять пасажири. Наскільки можна було з оглядової палуби і майданчика причальної щогли, Місцеве населення навряд чи більше п'яти тисяч чоловік, що туляться один до одного в цих розкиданих по околиці бараках і халупах. Далі повітряне судно своїм черепашим ходом пролетить 700 кілометрів над архіпелагом дрібніших островів, відомих як Девятихвістка, після чого здійснить зухвалий стрибок через екватор іще на 700 кілометрів відкритого моря. І наступним берегом, який ми побачимо, буде північно-західний край Аквіли, що зветься Дзьоб – тварини. Назвати такий транспорт пасажирським дирижаблем – справжнє вправляння в креативній семантиці. Адже це велетенське повітряне судно з вантажними трюмами, у яких би вмістився цілий «Фелікс», і ще лишилось би місце для тисяч паків фібропласту. Тим часом менш важливий вантаж, тобто ми, пасажири, моститься де тільки душі завгодно. Я розклав свій лежак біля вантажної рампи в кормовій частині дирижабля і звив собі затишне кубельце за допомогою особистих речей, та трьох великих скринь експедиційного спорядження. Біля мене окотилася родина з вісьмох душ, тубільні робітники плантації, котрі повертаються зі своєї щодворічної подорожі на закупи до кіца. І хоча я звик до звуків та запахів ув'язнених у клітках свиней та пищання хом'яків, неспинне спантилищене кукурікання їхнього сердечного півня просто зводить мене з глузду ніч за ніч. Тварини День одинадцятий Сьогодні вечеряв на оглядовій палубі із громадянином Геремісом Дензелем, відставним викладачем крихітного сільгоспвишу біля Ендіміону. Він мені розказав, що команда піонерів Гіперіона ніякого кумира з тварин собі не створювала. Бачите, офіційними назвами Еквуса, Урсе та Аквіли насправді були Крейтон, Алленсен і Лопес за іменами трьох середньої роки бюрократів геодезичної служби. Краще боже тваринний фетиш. Пообітням. На самоті я з оглядової палуби дивлюся на захід сонця. Тут місток проходить у задишку під вантажними модулями носової частини. Тому вітер усього лише легіт, приправлений морською сіллю. Наді мною аркодужно пнеться вгору оранжева-зелена оболонка-дережабля. Ми саме між островами, і море вбирає очі ляпіс лазурю, помереженою смарагдовими відтінками. Такий собі виворіт небесної палітри. На високих перестих хмарах займаються останні відблиски надто маленького сонця гіперіона, надаючи їм огнено-коралового забарвлення. Навколо абсолютно тихо, тільки ледь чутно зищать електротурбіни. У 300 метрів піді мною, в одному ритмі з дирижаблем, пливе тінь велетенської підводної істоти, схожої на ската манту. А секунду тому камаха чи пташина, завбільши з колібрії схожа кольором на неї, дарма що крила ніби сплетені з павутиння, розмахом у цілий метр, зависла поряд і вивчала мене, перш ніж згрупувавшись Спікірувати до води. Едуарде, сьогодні ввечері мені дуже самотньо. Було б легше, якби я точно знав, що ти живий і досі коперсаєшся в саду та працюєш по вечорах у своєму кабінеті. Я гадав, що подорожі розворушать мою стару віру в теріарову концепцію Господа Бога, у якому Христос еволюції, особистий і загальний, злилися воєдину, от тільки поки що ніяк. Сутиніє, я старішую і відчуваю щось «ні, не до кори сумління» за гріх фальсифікації знахідок під час розкопок на Армагасті. Але, Жедуарди, Ваше Преосвященство, якби артефакти справді свідчили про існування христоцентричної культури на планеті в 600 світлових років від Старої Землі і майже за 3000 років до того, як людина покинула свій рідний світ. То не вже це настільки страшний гріх інтерпретувати неоднозначні дані з думкою про відродження християнства ще за нашого життя? Так, настільки. Проте не через гріх підправляння даних, а через глибшу провину. Переконані, що християнство можна спасти. Церква помирає, Едуарде. І не просто люба нам гілка священного дерева, а всі його пагінці, а лузочки та червоточини. Помирає все тіло Христове, так само, як і мій, мною ж зневажений організм Едуаре. Ми з тобою розуміли це на Армагасті, де криваве сонце освітлять тільки куряву і смерть. Ми розуміли це того прохолодного зеленого літа в колежі, коли вперше виголосили свої обітниці. Ми розуміли це хлопчаками на тихих стадіонах Вільфранш-Сюрсона. І ми розуміємо це зараз. Світло засло, і я мушу писати під присмерекову сірість із вікон салону однією палубою вище. В небі дивні сузір'я. А серединне море фосфорістює вночі зеленкуватими хворобливими вогнями. На обрії ближче до південного сходу був ваніє темна маса. Може шторма, може і наступний острів архіпелагу. Третій – із дев'яти хвостів. Що то це міфологія з дев'ятихвостими кішками? Я не в курсі. І виям'я тієї шашки, яку я сьогодні бачив, якщо перед моїми очі справді лопотіла крильми шашка, молитиму Бога, щоб то був острів, а не буря. День 28. Я мешкаю в порт всього вісім днів і вже бачив три трупи. Першим був чоловік, якого винесло хвилями на замулені береги. Роздута, біляста пародія на людину, що опинилася геть недалеко від причальної щогли, у мій перший же вечір у місті. Дітлашня бурляла в небі як камінці. Другий труп я спостерігав, коли його витягали з руїн згарища на місце метанового цеху, чи крамнички, в бідному кварталі поруч із моїм готелем. Чоловік страшенно обгорів до невпізнання. Скуцюбився від жару. Руки-ноги попідтягувані до тулуба в позі боксера, що в неї скручує жертв огню, «Щасів сивої давнини. Я говів цілий день і змушений з ганьбою визнати, що мій рот наповнився слиною, коли в повітрі зачулися багаті жирні аромати смаженої плоті. Третього вбили за три метри від мене. Я щойно вийшов із готелю і занурився у лабіринт заляпаних грязю дощатих хідників, які слугують за нормальні тротуари жалюгідного міста, як бахнули постріли, і в чоловіка у кількох кроках поперед мене підкосилися ноги, ніби він послизнувся. Він розвернувся до мене зі спантеличеним поглядом на лиці і повелився на узбіччя, в багнюку та каналізаційні стоки. У нього вистрілили тричі із якоїсь кінетичної зброї. Дві кулі вцілили в груди, а третя трохи нижче лівого ока. Це неймовірно, але він усе ще дихав, коли я підбіг до нього. Навіть не замислюючись, я дістав свою столу із сумки, намасав на дні флакон із свяченою водою, що так довго був зі мною, і заходився до таїнства соборовання. У юрбі, яка збіглася на все подивитися, ніхто не заперечував. Підстрелений чоловік ледве поворушився, прокашлявся, наче збирався щось сказати і помер. Натовп розійшовся ще до того, як тіло жертви забрали. Чоловік був середнього віку, що пісочного кольору і дещо повнуватий. У нього не знайшли при собі документів, навіть універсальної картки або комлогу. З кишені випало шість монеток. Того дня не знати, з якого дива, я вирішив побути з небіщиком до кінця. Куций лікарцині дозволив мені залишитися під час обов'язкового розтину тіла. Підозрюю, йому вже просто в роті засмерділося від браку спілкування. Отака й мокрасна ціна, заявив він, розкривши чоловікове черевну порожнину, немов рожевий портфель, откинув складку шкіри та м'язів і, відтягнувши її, закріпив, немов край тенту в наметі. Кому йому, не зрозумів я. Його життю, пояснив лікар, отділивши шкіру обличчя небіщика і закотивши її, Наче за у маску. Вашому життю, моєму життю, червоні й білі переплетені смуги мускулів перетворилися на соцільний синець навколо рваної рани вищевилиці. Не може бути все так просто, заперечив я. Лікар відірвався від свого похмурого заняття і поглянув на мене з веселою усмішкою. Справді? – проказав він. А доведіть мені, якщо ваша ласка. Ніби зважуючи, він підняв серце чоловіка в руці. На відкритому ринку планетмережі це могло б коштувати якусь суму. Адже є клас людей надто бідних для того, щоб утримувати власні вирощені в пробірках частини тіла про запас, але досить замужних, щоб померти від банальної нестачі серця. У нас же це просто тельвох і нікому не потрібний мутлох. Не може бути все так просто, непереконливо повторив я. Мені згадалося, як перед самим моїм відльотом із пацема ховали його святість папу Урбана XV. Згідно з традицією, що встановилася до Гіджри, його тіло не бальзамували. І от воно чекало вперед покої головної базиліки, поки його не вкладуть у просту дерев'яну труну. Допомагаючи Едуарду та Монсеньорові Фрею припасувати ризу до задобілого тіла, я зауважив буру шкіру та розслаблені вуста. Лікар здригнув плечима і завершив поверхневий розтин. З усіх формальних процедур це була рекордно коротка автопсія. Жодних підозрюваних, жодних мотивів. Опис убитого відправили до кіцца. Але самого чоловіка поховали наступного дня на ділянці для жебраків, якраз між замуленими берегами та жовтими джунглями. Портрома сиплетово-жовтих із дерева споруд, побудованих на лабіринті ріштування і дощок, які простяглися далеко в замулене гирло Кансу. Ця річка сягає тут завширшки майже два кілометри і кількома рукавами виливається у бухту Тоскагай. Щоправда, судноплавні серед них тільки парочка, і драги не замовкають ні вдень, ні вночі. Кожної неспаної ночі я лежу у своєму дешевому номері, і з відчиненого вікна до мене долинає гупання купрів, ніби б'ється серце цього бридкого міста. А віддалене шепотіння прибою схоже на його сповнене мокротиння дихання. Сьогодні я дослухаюся до ритмів міста і ніяк не можу в уяві спекатися картини оббілованого обличчя вбитого чоловіка. У передмісті різні компанії отримують екранодром, звідки переправляють людей і вантажі, на крупній плантації в глибині материка. Але підкупити пілотів мені не вистачить грошей. Точніше, сам би я вже якось потрапив на борт. Але куди дівати три валізи медичного іншого обладнання? Хоч така спокуса мене не полишає. Сильніша, ніж будь-коли моя служба в Бікура здається все більшим абсурдом та безглуздям. Тільки моя дивна потреба в пошуках цілі та мазохістська рішучість виконати умови заслання, у яке я сам себе відправив, і надалі женуть мене вгору течією. Що два дні вгору за течією кансу вирушаю корабель, я вже зарезервував собі на ньому місце, а завтра перенесу туди валізи. За порт Романсом я не сумуватиму.